פרק ה' קראנה היש עונקה ואל מי מקדושים תפנה כי לאוויל יהרוק כעש ופותה תמית קנאה אני ראיתי אוויל משריש ואקוב נווהו פתאום ירחקו בניו מישע וידכאו בשער ואין מציל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 ולא תעשינה ידיהם תושייה. לוכת חכמים בעורמם, ועצת נפתלים נמהרה. יומם יפגשו חושך, וכלילה ימששו בצהריים. ויושע מחרב מפיהם, ומיד חזק אביון. ותהילה דל תקווה.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 ברעב פדך ממוות, ובמלחמה מדחרב. בשוט לשון תחווה, ולא תירא משוד כי יבוא. לשוד ולחפן תשחק, ומחיית הארץ אל תירא. כי עם אבני השדה וריתך, וחיית השדה הושלמה לך. וידעת כי שלום אוהליך, ופקדת נא בך ולא תחטא. וידעת כי רב זרעיך, וצאצאיך כעשב הארץ. תבוא וחלח אלה כבר, כעלות גדיש בעתו. הנה זאת חקרנוה, כן היא שמעלנה. ואתה, דע לך.